Розділ 13. Вбивця «Хто завгодно, тільки не Джейкоб», – хитала я головою, прямуючи з усібіч оточеною лісом дорогою в лапуш. Я досі не була впевнена, чи правильно чиню, але все-таки знайшла компроміс зі своєю совістю. Я не могла проігнорувати те, що робив Джейкоб та його друзі, чи радше його зграє? Тепер я зрозуміла, що він мав на увазі минулої ночі. Коли казав, що може, я не захочу знову його бачити. Я б могла подзвонити йому, як він і просив. Та це було б підло з мого боку. Я заборгувала йому відверту розмову на одинці. Я б сказала йому просто в очі, що не можу спокійно дивитися на те, що відбувається довкола. Не можу товаришувати з убивцею і заплющуватися на те, що вбивства тривають. Тоді я була б нічим не кращою за чудовиськ. Але я також не могла його не попередити. Я повинна зробити все, що мені до снаги, аби захистити його. Міцно зціпивши зуби, я зупинилася біля будинку Блеків. Досить із мене того, що мій друг виявився вовку лакою. Невже він обов'язково повинен бути ще й чудовиськом? Будинок був дуже темний, у вікнах не горіло світло. Та мене не хвилювало, що, можливо, я збуджу вас дім. Я почала злісно калатати кулаком у двері, цей звук віддався в стінах. «Заходьте», – відповів Біллі через хвилину, і у вікні спалахнуло світло. Я покрутила ручку, двері були відчинені. Біллі спирався на лутку дверей, що вели до маленької кухні, накинувши на плечі банний халат. Він іще не встиг сісти в свій інвалідний візок. Коли він побачив, хто прийшов, його очі здивовано округлилися, а тоді набрали незворушного виразу. «Що ж доброго ранку, Бело, Що ти робиш тут у таку рань?» «Добрий день, Біллі. Мені треба поговорити з Джейком. Де він?» «Хм, я й не знаю», – збрехав він, навіть не почервонівши. «Знаєте, що робить Чарлі сьогодні вранці?» – запитала я, втомившись від спроб вести мене в оману. «А я повинен це знати?» «Він і ще половина чоловіків нашого містечка зараз у лісі. Вони озброєні й полюють на гігантських вовків. На якусь мить в очах Біллі щось блиснуло». Але він одразу ж узяв себе в руки. Я б хотіла поговорити про це з Джейком, якщо ви не заперечуєте, провадила я. Білі прикусив товсту нижню губу і подумав якусь мить. Гадаю, Джейк ще спить, сказав він нарешті, кивнувши в бік дверей у кінці маленької прихожої. Останнім часом він по дову спить. Хлопцю потрібен відпочинок. Можливо, тобі не варто його будити. А це вже мені вирішувати, пробурмотіла я, рушивши до дверей. Біллі зітхнув. Кімната Джейкоба була більше схожа на комірчину, відділену від сіней дверима. Я навіть не постукала. Я широко відчинила двері. Вони з грюком вдарилися об стінку. Джейкоб, одягнений в ті самі чорні шорти, в яких він був минулої ночі, простягнувся діагонально на двоспальному ліжку, яке займало майже всю його кімнату, за винятком кількох дюймів по краях. Та навіть лежачи в такій позі, він не поміщався – Ноги звисали з одного боку, а голова з другого. Він міцно спав і, розтуливши рот, а ледь чудно хропів. Шум, який я спричинила, відчиняючи двері, його не розбудив. У вісні його обличчя було на диво спокійне, всі злісні зморшки розгладилися. Навколо очей залягли темні круги, яких я не помічала раніше. Незважаючи на височенний зріст, зараз Джейк здавався зовсім маленьким і дуже втомленим. У мені прокинулася жалість. Я зробила кілька кроків назад і тихенько зачинила по собі двері. Біллі дивився на мене допитливими, трохи настороженими очима. Гадаю, йому і справді слід поспати. Біллі кивнув, а тоді якусь мить ми дивилися одне на одного. Мені так куртіло запитати Біллі, яку роль він відігравав у тому, що відбувалося. Що він думає про те, ким став його син? Але ж мені відомо, що він підтримував Сема з самого початку. Тож виходить, вбивства його не хвилюють. Навіть важко уявити, які виправдання він знаходить для себе. По його темних очах я бачила, що він також хоче багато що запитати, але він так і не озвучив своїх запитань. «Слухайте», – сказала я нарешті, порушивши мовчанку. «Якийсь час я проведу на узбережжі. Коли Джек прокинеться, скажіть йому, що я там, гаразд?» «Звісно», – погодився Біллі. «Цікаво, чи передасть він моє прохання? Якщо ні, то я принаймні спробувала, правда?» Я доїхала до першого пляжу та припаркувала машину на порожній стоянці. Було досі темно, похмурий світанок похмурого дня. І коли я погасила фари, стало ще темніше. Моїм очам знадобився якийсь час, щоб звикнути до темряви та знайти стежку, що веде на узбережжя. Тут було набагато холодніше, з океану дув крижений вітер. І я глибше засунула руки в кишені зимової куртки. Принаймні перестало дощити. Я простувала пляжем у напрямку північної дамби. Не було видно ні острова Святого Джеймса, ні інших островів, тільки їхні розмиті обриси над самою поверхнею води. Я йшла дуже повільно, уважно дивлячись собі під ноги і обходячи колоди та гілляча, об які могла спіткнутися. Я знайшла те, що шукала, ще до того, як усвідомила, що щось шукаю. Воно матеріалізувалося з моруку, коли я найменше цього очікувала. Довге і біле, немовкість дерево, викинуте бурхливою водою далеко на скелі. Його покручене коріння тягнулося до моря, немов сотні маленьких щупалець. Я не була впевнена, що це саме те дерево, на якому ми з Джейкобом сиділи під час нашої першої розмови. Розмови, яка так заплутала моє життя. Але здавалося, що це саме те місце. Тому я, як і колись, сіла на колоду і почала вдивлятися вдалечінь. Варто мені було побачити Джейкоба в сні. Такого невинного та вразливого, як уся моя злість кудись ділася. Я не могла змиритися з тим, що відбувалося, на відміну від Біллі. Але вже не могла звинувачувати у всьому тільки Джейкоба. «Бо це неможливо, якщо любиш», – вирішила я. «Адже коли ти любиш людину, то перестаєш судити про неї суб'єктивно». Джейкоб був і залишиться моїм другом, незалежно від того, убивав він людей чи ні. І я не знала, що мені з цим робити. Коли я знову уявила його у сні. Таким спокійним і беззахисним, то мною оволоділо нестримне бажання його захистити. І де тут логіка? Я відновила в пам'яті його мирне обличчя, намагаючись придумати якийсь спосіб, щоб захистити Джейка, правильно це чи ні. Поки я так сиділа, небо посіріло. Привіт, Белло. Голос Джейкоба долина із і від несподіванки я аж підскочила. Голос був м'який, майже сором'язливий. Але все одно я очікувала, що спершу почую хрусткіт ткаміння у Джейка під ногами. Я дивилася на його постать у броменях ранкового сонця. І це було дивовижне видовище. Джейку, він стояв за кілька кроків від мене, тривожно переминаючись із ноги на ногу. Біллі сказав, що ти приходила. Тобі не знадобилося багато часу, правда ж? Я знав, що ти здогадаєшся. Так, тепер я згадала твою легенду. Прошепотіла я. Запала тиша. І хоча було ще затемно, по моїй шкірі бігали мурашки, наче я була певна, що він вивчає моє обличчя. Здається, йому було достатньо світла, щоб прочитати вираз мого обличчя, бо коли він заговорив, голос його пролунав несподівано різко. «Ти могла просто подзвонити», – сказав він хрипко. «Я знаю», – кивнула я. Джейкоб почав ходити туди-сюди вздовж скель. Якби я добре прислухалася, то почула б, окрім рокоту хвиль, його легкі кроки – Піді мною каміння тріщало б як кастаньєти. Навіщо ти прийшла? запитав він, продовжуючи крокувати туди-сюди. Я подумала, що краще обговорити все не по телефону. О, набагато краще. фиркнув він. Джейкобе, я повинна тебе попередити. Про рейнджерів і мисливців не хвилюйся, ми вже все знаємо. Не хвилюватися? я не вірила власним вухам. Джейко, у них зброя. «Вони пороставляли капкани та пропонують винагороду за...» «Ми можемо самі потурбуватися про себе», – гаркнув він досі крокуючи. «Вони нікого не впіймають. Вони тільки все ускладнюють, бо скоро вони також почнуть зникати». «Джейку!» – зашипіла я. «Що? Це правда?» У моєму голосі з'явилася відразу. «Як ти можеш... Як ти можеш таке говорити? Ти знаєш цих людей. Чарлі також там!» На саму думку про це в мене всередині все перевернулося. Джейк різко зупинився. «А що ще ми можемо вдіяти?» Вигукнув він. Сонце залило небо сріблясто-рожевою барвою. Тепер я могла роздивитися Джейкове обличчя. Воно було злісне, спантеличене, ображене. «Може ти зміг би, ну, спробувати не бути, вовкулакою?» Запитала я пошибки. Він закинув руки до неба. «Якби у мене був вибір...» Закричав він. І чим це допоможе, якщо ти і справді хвилюєшся про людей, які зникли без звісти? Я тебе не розумію. Він витріщився на мене, його очі примружилися, а рот вигнувся у кривій посмішці. Ти знаєш, що по-справжньому мене висить. Я здригнулася від ворожого виразу, який з'явився на його обличчі. Здається, він чекав на відповідь, тож я похитала головою. Ти така лицемірка, Белло. Зараз ти сидиш біля мене, хоча й боїшся мене. Хіба це чесно? Його руки затремтіли від злості. Лицемірка? Так, я боюся чудовиська. І що в цьому такого? Не вже це робить мене лицеміркою? Ух, загарчав він, стискаючи тремтячими руками скроні, заплющуючи очі. Послухай, тільки що ти говориш? Що? Він зробив два кроки та схилився над мною. Його очі палали від злості. Ну вибач, що я не можу бути саме тим чудовиськом, яке тобі потрібне було. «Гадаю, я не такий гарний, як твій кровопивця, Егеш?» Я підірвалася на ноги і метнула на нього суворий погляд. «Ні, не такий!» – вирискнула я. «Справа не в тому, хто ти є, бовдуре! А що ти робиш?» «Що ти маєш на увазі?» – прогарчав він, його аж трусило від люті. Я мало не підскочила від несподіванки, коли голос Едварда застеріг мене. «Будь дуже обережною, Белло!» – сказав цей ніжний голос. «Не тисни на нього засильно. сильно!» Спробуй його заспокоїти. Сьогодні навіть голос у моїй голові лепетав якісь дурниці, однак я дослухалася до його поради. Я б зробила заради нього все. Джейкобе, мовила я тихо й навіть лагідно. Невже обов'язково вбивати людей, Джейкобе? Невже немає іншого виходу? Наприклад, вурдалаки знайшли спосіб виживати, не вбиваючи людей. Може, ти також якось спробуєш? Раптом він підскочив і виструнчився. Наче мої слова вдарили його струмом. Його брови поповзли вгору, а очі округлилися. «Вбивати людей?» – запитав він тихо. «А про що ж ти думав, ми балакаємо?» Він перестав дремтіти і подивився на мене. В його очах зажевріла надія. І «Я думав, ми говоримо про твою відразу до вовку лак. «Ні, Джейку, ні. Справа не в тому, що ти вовк. І з цим усе гаразд», – запевнила я його, і я знала, що так воно і є. Мені справді було байдуже, що він перетворюється на великого вовка. Він усе одно залишається Джейкобом. Якби ти тільки міг знайти спосіб не шкодити людям, тільки це мене засмучує. Це невинні люди Джейку, такі як Чарлі. І я не бачу іншого виходу, поки ти не... «І це все? Справді?» Урвав мене він. На його обличчі розтвіла посмішка. «Ти боїшся тільки тому, що я вбивця? Це єдина причина?» «Невже цього недостатньо?» Він розреготався. «Джейкобе Блек, це зовсім не смішно!» «Авжеш, авжеш!» Погодився він, досі гикаючи. Він наблизився та схопив мене, знову стискаючи у своїх ведмежих обіймах. «Тобі й справді, байдуже, що я перетворююся на величезного собаку?» Запитав він. Його радісний голос задзвенів у мене у вухах. «Байдуже!» Запевнила я, задихаючись. «Я не маю чим дихати, Джейку!» Він відпустив мене, але взяв за обидві руки. «Я не вбивця, белу. Я уважно зазирнула в його обличчя, і мені стало зрозуміло, що він говорив правду. Я відчула невимовне полегшення. «Справді?» – запитала я. «Справді?» – урочисто мовив він. Я міцно його обійняла. Це нагадало мені той перший день, коли ми каталися на мотоциклах. Відтоді Джейк ще виріс, і поруч із ним я почувалася як маленька дитина. Як і тоді, він ніжно погладив мене по голові. «Пробач, що назвав тебе лицеміркою!» Вибачився він. «Пробач, що назвала тебе вбивцею!» Він засміявся. Раптом дещо спало мені на думку, і я відсторонилася від нього, щоб добре бачити обличчя. Мої брови тривожно зійшлися на переніссі. «А Сем? А всі інші?» Він похитав головою і усміхнувся, наче важкий тягар упав із його пліч. «Звісно, що ні». Пам'ятаєш, як ми себе називаємо? Я одразу розгадала цю назву. Я щодня думала про них. Захисники? Саме так. Але я не розумію, що тоді відбувається в лісі. Зниклі безвісти туристи, сліди крові. Раптом його обличчя набрало серйозного, трохи схвильованого виразу. Ми прагнемо виконати своє завдання, було. Намагаємося захистити людей, але хтось завжди на крок нас випереджає. Захистити їх від чого? Невже там і справді водяться ведмеді? Белло, Люба, ми захищаємо людей тільки від одного. Від наших єдиних ворогів. Ми існуємо тільки тому, що існують вони. Я дивилася на Джейка кілька секунд, перш ніж до мене дійшов зміст його слів. Тоді кров відлила мені від обличчя, а з губ зірвався німий крик. Він кивнув. Я гадав, що ти єдина зі всіх людей зрозумієш, що діється насправді. Лоран, прошепотіла я, він досі тут. Джейкоб двічі кліпнув і схилив голову набік. Хто такий Лоран? Я спробувала хоч якось втихомирити хаос у голові, щоб відповісти. Ти його знаєш. Ти бачив його на галявині. Ти ж був там. Я вимовила ці слова таким допитливим тоном, наче була не впевнена в них. Ти був там і не дозволив йому вбити мене. А той темночубий кровопивця. усміхнувся Джейкоб жорстоко. Он як його звали. Я здригнулася. І про що ти тільки думав? «Прошепотіла я. Він міг тебе вбити. Джейкобе, ти не усвідомлюєш, які небезпечні. <звісно> Мене перебив іще один напад сміху». «Белло, один єдиний вампір не проблема для зграї таких, як ми велетнів. Це було так легко, я б сказав навіть смішно». «Що було легко?» «Вбити вурдалака, який хотів вбити тебе. Хоча я й не вважаю це вбивством», додав він швидко. «Вампіри не люди, вони вже мертві». «Я насило поворухнула губами». «Ти вбив Лорана?» Джейк кивнув. «Ну, спільними зусиллями», – уточнив він. «Лоран мертвий?» – прошепотіла я. Вираз його обличчя змінився. «Тебе ж це не засмутило, правда? Він збирався вбити тебе. Він вийшов на полювання, було. Ми переконалися в цьому перш ніж атакувати. Ти ж знаєш, правда?» «Я знаю. Ні, я зовсім не засмутилася. Я... мені закортіло сісти». Я зробила кілька кроків назад, поки не вперлася в колоду і опустилася на неї. Лоран мертвий. Він більше не прийде по мене. Ти бува не збожеволіла? Він же не був твоїм другом, або що, правда? Моїм другом? Я витріщилася на Джейка, зовсім спантеличена і німа від щастя. На моїх очах виступили сльози, і я почала бубоніти. Ні, Джейку, це таке... таке полегшення. Я гадала, що він повернеться по мене. Я чекала його щоночі, благаючи Бога, щоб він покінчив зі мною і не заподіяв шкоди Чарлі. Я була така налякана Джейкобе. Але як? Він же ж був І Як ти міг його вбити? Він був такий сильний, такий несхитний, мов мармур. Він сів поруч і, намагаючись заспокоїти мене, пригорнув мене за плечі своєю великою рукою. Ми створені для цього, Білко. Ми також дужі. Якби ж ти сказала мені, що боїшся, не варто було. «Тебе не було поруч», – пробурмотіла я розгублено. «І то правда». «Завжди, Джейку. Я думала, що ти все знаєш. Минулої ночі ти сказав, що залишатись у моїй кімнаті небезпечно. Я гадала, ти знаєш, що по мене може прийти вампір. Хіба ти не це мав на увазі?» Якусь мить він вагався, а тоді швидко схилив голову. «Ні, я не це мав на увазі». «Тоді чому ти подумав, що тобі буде не зовсім безпечно залишатися в моїй кімнаті?» Він подивився на мене винуватими очима. Я не казав, що це небезпечно для мене. Я думав про тебе. Що ти маєш на увазі? Він опустив очі і копнув камінчик. Є ще одна причина, з якої я не повинен перебувати біля тебе, Белло. Перш за все, я не мав розповідати тобі про нашу таємницю. А ще це небезпечно для тебе. Адже якщо я сильно засмучусь або розізлюсь, то можу тебе поранити. Я ретельно все обміркувала. Коли ти дратувався раніше, коли я кричала на тебе, і тебе трусило. Так. Він схилив голову ще нижче. Це було дуже нерозумно, з мого боку. Треба краще тримати себе в руках. Присягаюся, я не збираюся скаженіти. Байдуже, що б ти мені сказала, але я так засмутився, коли подумав, що втратив тебе, що ти не можеш змиритися з тим, хто я є. А що сталося б, якби ти оскаженів? прошепотіла я. Я перевернувся на волка. Прошепотів він у відповідь. «І тобі не потрібен повний місяць?» Джейк закотив очі. «Голівудська версія не зовсім вірна». Зітхнув він і знову став серйозним. «Тобі більше не треба так боятися, Білко. Ми про все подбаємо. Ми наглянемо за Чарлі та рештою мисливців. Ми не дозволимо, щоби з ними щось сталося. Довірся мені». Одна фраза була ключова й очевидна. «Я повинна була звернути на неї увагу раніше». Але мене так захопила думка про те, що Джейкоб та його друзі билися з Лораном. Я й не помітила, що Джейкоб говорить у майбутньому часі. «Ми про все подбаємо». Отже, ще не все скінчено. Лоран мертвий. Мовила я, важко дихаючи, всередині все похололо від жаху. «Бело?» – запитав Джейкоб тривожно, торкнувшись рукою моєї блідої щоки. «Якщо Лоран помер тиждень тому, то виходить, що тепер людей убиває хтось інший». Джейкоб кивнув. Він міцно стіпив зуби й мовив. Їх було двоє. Спочатку ми думали, що його подружка також з нами битиметься. Якщо вірити легендам, то зазвичай вурдалаки б'ються до останнього, якщо вбити їхню другу половинку. Але вона просто від нас тікає, а потім знову повертається. Якби ми зрозуміли, чого їй треба, то було б набагато простіше її здолати. Але її вчинки позбавлені будь-якого сенсу. Вона кружляє навколо, наче перевіряє наші позиції і щось шукає. Але що? Що вона збирається робити? Сем вважає, що вона намагається розділити нас. Тоді у неї більше шансів. Його голос долинав до мене здалеку, немови з довгого тунелю. Я більше не розрізняла окремих слів. На моєму чолі виступили великі краплі поту, а у шлунку закрутило, наче я знову захворіла на шлунковий грип. Я почувалася геть так само, як тоді, коли хворіла на грип. Я швидко відвернулася від Джейка і перехилилася через колоду. Мене скрутило від несподіваного нападу. Страшенно хотілося виблювати. В животі зовсім порожній шлунок стиснувся в клубок. Вікторія тут. Вона шукає мене. Вона вбиває незнайомців у лісі. Там, де зараз Чарлі. Голова йшла обертом. Джейкоб схопив мене руками за плечі, щоб я не впала зі скелі. Я відчувала його теплий подих на своїй щоці. Белло. «В чому справа?» «Вікторія». Випалила я, жадібно ковтаючи повітря і борючись із новим нападом. У голові пролунав лютий рик Едварда. Я відчула, як Джейкоб тягне мене вгору. Він незграбно всадовив мене до себе на коліна, поклавши мою голову собі на плече. Він намагався втримати мене так, щоб я не впала. Забрав мокре від поту волосся з мого обличчя. «Хто?» запитав Джейкоб. «Ти чуєш мене, Белло?», Белло. Вона не подружка Лорана. Просто гнала я, притулившись до його плеча. Вони просто старі друзі. «Може, тобі треба води? Лікаря? Скажи, що я можу зробити?» Не вгавав він. «Я не хвора. Я нажахана», – пояснила я пошипки. Хоча словом «нажахана» навряд чи можна було до кінця описати мій стан. Джейкоб поплескав мене по спині. «Ти боїшся цієї Вікторії?» Я кивнула і затремтіла ще дужче. «Вікторія, це та рудоволоса жінка?» Я знову затремтіла і простогнала. «Так». «Звідки тобі відомо, що вона не його подруга?» Лоран сказав, що її коханцем був Джеймс. Пояснила я, мимоволі намацавши серпик шраму на руці. Джек підняв моє обличчя своєю великою долоною і пильно подивився мені в очі. «Він сказав тобі ще щось, Белло. Це дуже важливо. Ти знаєш, чого їй треба?» «Ще пак, прошепотіла я». «Їй потрібна я». Його очі округлилися від здивування, потім знову звузилися. «Чому?» – запитав він. «Едвард убив Джеймса», – прошепотіла я. Джейкоб так міцно стиснув мене, що тепер не було сенсу ховатися. Він мене захистить. Вона просто оскаженіла. Лоран казав, вона вважає, що справедливіше буде вбити мене, а не Едварда. Око за око. Вона не знала, Мабуть, і досі не знає, що, що я насилу вдихнула, що все змінилося, що кали не поїхали, І Едварда немає. Джейкоб був трохи спантеличений, на його обличчі змішалося кілька почуттів. Ось у чому справа. І чому ж кали не поїхали? Я всього на всього людина, нічого особливого, пояснила Яледь, помітно знизавши плечима. Щось схоже на гарчання не справжнє гарчання, а радше людське волання. Вихопилося з грудей Джейкоба. «Якщо той клятий кровопивця й справді такий тупий...» «Будь ласка», – благала я. «Будь ласка, не треба». Джейкоб трохи повагався, але зрештою кивнув. «Це дуже важливо», – сказав він знову. Його обличчя стало серйозним. «Саме це нам потрібно було знати. Ми повинні розказати про все хлопцям зараз таки». Він підвівся і поставив мене на ноги. Тримав мене за талію доти, доки не переконався, що я не впаду. «Зі мною все гаразд», – обманула я. Він досі підтримував мене однією рукою. «Ходімо», – він повів мене до пікапа. «Куди ми?» «Я ще й сам не знаю», – зізнався він. «Я скличу збори. Гей, завжди тут. Я на хвилинку, гаразд?» Він залишив мене біля машини. «Куди ти йдеш?» «Я скоро повернуся», – пообіцяв він. Тоді розвернувся і перетнув стоянку одним стрибком, а далі гайнув через дорогу в ліс. Він пронісся між деревами, швидкий та блискучий як олень «Джейкобе!» – крикнула я у слід хриплим голосом, але він уже зник Не найкращий час, щоб зоставатися на самоті Варто було Джейкобу залишити мене, як моє дихання одразу ж прискорилося Я повільно залізла в машину і одразу замкнула всі дверцята Проте це не принесло мені полегшення Вікторія і справді на мене полює Це неймовірне везіння, що вона й досі не знайшла мене Везіння і п'ять неповнолітніх вовкулак Я різко видихнула. Байдуже, що говорить Джейкоб Сама думка про те, що він був близько біля неї Наганяла на мене жах Мені байдуже, на кого він перетворюється, коли злиться В пам'яті спило її дике обличчя Її червоне, мов я волосся Вікторія така безжалісна і незворушна Але якщо вірити Джейкобу, то Лоран мертвий Невже це можливо? Едвард «У мене всередині все перевернулося», – розповідав, як важко вбити Вурдалака. «Тільки інший вампір може це зробити». Але Джейкоб сказав, що вовкулаки створені саме для цього. Він пообіцяв, що вони наглянуть за Чарлі. Тож тепер я повинна покластися на вовкулак, щоб уберегти свого батька. Але як я можу їм довіритися? Ми всі в небезпеці. Особливо, якщо Джейкоб спробує стати між Вікторією та Чарлі. Між Вікторією та мною. Я знову відчула, що мені зле Від несподіваного стуку у вікно я зойкнула Та це був тільки Джейкоб Він уже повернувся Тремтячими руками я відчинила двері Ти справді нажахана, Геш? Запитав він, сівши в машину Я кивнула Не бійся, ми подбаємо про тебе І про Чарлі також, обіцяю Думка про те, що ти зустрінешся з Вікторією Лякає мене ще більше, ніж те, що вона знайде мене Прошепотіла я він засміявся. «Ти повинна вірити в нас, а то це навіть образливо!» Я тільки похитала головою. Я вже бачила вурдалаків у бою. «Куди ти ходив?» – запитала я. Він стиснув губи і нічого не відповів. «Що, це також таємниця?» Він насупився. «Не зовсім, але це може здатися трохи дивним. Я не хочу тебе налякати». «Ти ж знаєш, що я вже звикла до дивних речей. Я спробувала усміхнутися, але безуспішно». Джейкоб знову засміявся. «Що ж, гадаю, ти це витримаєш. Гаразд. Розумієш, коли ми стаємо вовками, ми можемо чути одне одного». Мої брови здивовано полізли вгору. «Ми чуємо не звуки», – продовжував він. «А думки? Принаймні думки одне одного, незалежно від того, на якій відстані перебуваємо. Це дуже допомагає, коли ми полюємо, але з іншого боку це дратує». Соромно, тому що ми не маємо ніяких таємниць одне від одного. Чортівня, правда? Ось, що ти мав на увазі минулої ночі, коли казав, що розкажеш усім про нашу зустріч, хоча й сам цього не хочеш. А ти кмітлива. Дякую. А ще ти відреагувала так, наче тут немає нічого дивного. Я гадав, це тебе схвилює. Це не... Ну, ти не перший із моїх знайомих, хто вміє читати думки. Тому мені це й не здається дивним. Справді? Завжди. Завжди. Зараз ти говориш про своїх кровопивців? Не смій називати їх так. Він засміявся. Яка різниця? Ну добре, про Калинів. Тільки... Тільки про Едварда. Я непомітно обхопила себе руками. Здається, Джейкоба неприємно вразила така новина. Я гадав це вигадки. Я чув легенди про те, що деякі вампіри наділені певними додатковими вміннями. Але я думав, що це просто міфи. Хіба ще залишилися непідтверджені міфи? Запитала я, скривившись. Він насупився. Мабуть, ні. Гаразд, зараз ми зустрінемося з Семом та рештою хлопців. У тому місці, де ми каталися на мотоциклах. Я завела машину і виїхала на шосе. Отже, ти щойно перевертався на Вовка, щоб поговорити з Семом? Запитала я з цікавістю в голосі. Джейкоб кивнув, при цьому він здавався збентеженим. Це тривало зовсім недовго. Я намагався не думати про тебе, щоб вони ні про що не здогадалися. Я боявся, що Сем заборонить взяти тебе з собою. Його заборона не зупинила б мене. Я досі не могла думати про Сема, як про гарного хлопця. Щоразу, коли я чула його ім'я, мене аж тіпало від злості. Але це зупинило б мене, сказав Джейкоб похмуро. Пам'ятаєш, як минулої ночі я не міг закінчити речення? Як не міг розказати тобі все? Ага, ти наче задихався. Він ледь помітно усміхнувся. Щось таке. Сем заборонив тобі розповідати Він ватажок нашої зграї Ну, сама розумієш Він альфа-самець, вожак Коли він наказує нам щось робити Або навпаки чогось не робити То ми не можемо не підкоритися його волі Дивно Пробурмотіла я Не те слово Погодився він Дуже дивно Все як у вовків Хм Це була найкраща відповідь, на яку я спромоглася Ага, та насправді як сила вселенна. «Вовчих інстинктів та вмінь. Я ще тільки вчуся. Важко навіть уявити, як почувався Сем, адже він був сам-самісінький. Навіть за підтримки цілої зграї важко пройти через це». «А Сем був сам?» «Так», – сказав Джейкоб тихіше. «Коли я перевертався, це було найстрашніше, найжахливіше з того, що зі мною в житті траплялося. Гірше, ніж можна собі уявити. Та я був не сам». Голоси в моїй голові розказували мені, що трапилося і що я повинен робити. Гадаю, саме завдяки їм я не з'їхав з глузду. Але Сем... Він похитав головою. Сему ніхто не допомагав. Ці слова повинні були змінити мою думку. Коли Джекоб усе пояснив, я мимоволі почала співчувати Семові. Та й зрештою тепер у мене немає причини його ненавидіти. «Хлопці розізляться, що я з тобою?» запитала я. «Можливо». Сказав Джейк і скорчив гримасу. «Може мені слід?» «Ні, все гаразд», – запевнив він мене. «Ти знаєш багато речей, які можуть нам допомогти. Ти не просто стороння людина, ти не мов... Ну, не знаю, не мов шпигун чи щось таке. Ти була по той біч барикад». Я насупилася сама до себе. «Невже Джейку був потрібно від мене саме це? Засекречена інформація, яка допоможе знищити їхнього ворога? Але я не шпигунка». Я не збирала ніяку інформацію. Проте після того, що він сказав, я почала відчувати себе зрадницею. Та хіба я не хочу, щоб він зупинив Вікторію? Хочу. Я хочу, щоб Вікторію зупинили. Бажано ще до того, як вона закатує мене до смерті, або натрапить на Чарлі, або вип'є крови ще одного туриста. Але я не хочу, щоб саме Джейкоб убив її, чи принаймні спробував це зробити. Я би хотіла, щоб він тримався від неї якомога далі. «Значить, серед кровопивців також є такі, що вміють читати думки?» Провадив він, не звертаючи уваги на те, що я десь витаю. «Нам слід знати про такі речі. Виявляються, і ці легенди, правда? Це все ускладнює. Гей, як ти гадаєш, ця Вікторія вміє робити щось особливе?» «Не думаю. Я трохи завагалася, а тоді зітхнула. Бо він би розказав мені про це». «Він? А, ти маєш на увазі Едварда. Ой, вибач». «Я забув. Ти ж не любиш називати його на ім'я. Або чути його». «Я напружилася, намагаючись не зважати на шалену пульсацію моєї вічно свіжої рани в грудях. Не зовсім. Не те, щоб...» «Вибач». «Звідки ти знаєш про мене так багато, Джейкобе? Іноді мені здається, що ти читаєш мої думки». «Ні. Я просто уважний». «Ми опинилися біля непримітної ґрунтової дороги, на якій Джейкоб учив мене кататися на мотоциклі. Ти впевнений?» Запитала я. Звісно, звісно. Я під'їхала й заглушила двигун. Ти досі дуже нещасна, правда? пробурмотів Джейкоб. Я кивнула, утупившись у похмурий ліс. Ти коли-небудь думала, що можливо, тобі краще жилось би без нього. Я повільно вдихнула, а тоді видихнула. Ні. Тому що він не найкращий. Будь ласка, Джейкобе, перебила я його, мій шепіт перейшов у благання. «Може, ми не говоритимемо про це? Я не витримаю». «Гаразд». Він глибоко вдихнув. «Вибач за все, що я сказав». «Не вини себе. Якби все було по-іншому, було б навіть приємно мати можливість це з кимось обговорити». Він кивнув. «Ага. Мені було невимовно важко приховувати все від тебе протягом двох тижнів. Мабуть, це справжнє пекло. Взагалі ні з ким не ділитися своїми переживаннями». «Пекло». Погодилася я. Джейкоб різко вдихнув. Всі вже тут. Ходімо». «Ти впевнений?» – запитала я, поки він замикав дверцята. «Можливо, мені не варто йти туди». «Вони з цим змиряться», – сказав він, а тоді усміхнувся. «То хто тут боїться великого злого сірого вовка?» «Ха-ха», – сказала я. Насправді я швиденько вилізла з машини і поквапилася до Джейкоба. Я добре пам'ятала велетенських вовків на Галявині. Мої долоні тремтіли від страху ще дужче, ніж тоді Джейкові від злості. Джейкоб узяв мене за руку і міцно її стиснув. От ми й прийшли.